залишається загадкою, хто цей таємничий спостерігач. Одначе, гадаємо, в кожного читача цього тексту, одного із фрагментів єдиного тексту нескінченності, є достатньо часу, аби знайти власну відповідь, яка принесе повне виняткове задоволення, і упокоєння. 2013 рік. Миротворець. Джуліус Роберт Оппенгеймер, відомий серед друзів, як Воппі, на світанку 16 липня 1945 року, стояв біля вікна командного пункту Валамгорда, чиї вікна, Виходило на схід, на усамітнений край пустелі «Хорнада дель Муерто» – перехід Мерця, обраний спеціально для того, аби подивитися на наслідки першого ядерного вибуху в історії людства. Роберт глянув на годинник. Була за 10.05 ранку, до вибуху залишалося 40 хвилин. Роберт понад силу зітхнув і потер обличчя. Сьогодні видалася неспокійна ніч. Властиво він не міг сказати, навіть спав він чи ні, здається, ті кілька годин поміж дев'ятої вечора, коли він приліг, і першої ночі, коли задзвонив будильник, він провів на межі, де кошмари допікають рівно настільки аби не пробуджувати, а поволі підсмажувати свою жертву на нестерпно повільному жарві. Всю ніч казилася несамовита гроза, і його душив в жах необхідності відкласти випробування. Роберт почував себе вкрай незатишно. Він не міг пояснити причини того неспокою, що раптом увійшов у його серце вчора ввечері. Адже до цього все було добре, все було чудово до цієї ночі. Цієї ночі всередині нього розверзлася беззодня. Він був одним із тих молодих фізиків, котрі долають навчальні програми Гарвардів і Стенфордів, за два-три роки легко проходять крізь тісні місця академічної науки, аби вже у двадцять, захистивши титул доктора філософії, виплести на просторі води незвіданих явищ і недосліджених законів природи. Як глибоко могла пірнути людська думка вглиб цього океану причин? Ось що цікавило його насправді. Що було там, далі? Глибше, ніж описані Нільсом Бором протони і електрони, що лежали в основі природи, до чого міг би доторкнутися людський розум. Що врешті спричинило, що ці електрони, як навіжені зі швидкістю світла, бігали по своїх орбітах, невідомо коли розпочавши свій марафон і невідомо коли збираючись його припинити звідки бралася енергія натхнення, аби складний механізм Всесвіту з усіма його планетами, зірками та іншими небесними тілами велично обертався, загинаючи свій простий, визначений першим законом Ютона шлях у пошуку осей обертання, вищого порядку, довкола центру планетної системи, галактики Мета-галактики. Він завжди від самого дитинства мав ясне відчуття, що існує певна єдина сила, яка наскрізною спицею пронизує цей світ від величезних астрономічних об'єктів до найменших протонів. Він бачив ту силу, відчував її присутність, і все, що йому було цікаво в цьому житті, це пізнати, Звідки вона виникає? Що є причиною для причини?